Ana Karenina, pista 21 Își zări de departe soțul și-l urmări fără voie în valurile mulțimii prin care se mișca Îl văzua apropiindu-se de tribună, ba răspunzând condescendent saluturilor lingușitoare Ba dând bună ziua egalilor săi, prietenos și distrat Ba așteptând stăruitor privirea puternicilor zilei și scoțându-și pălăria rotundă și mare Care îi apăsa vârfurile urechilor Ana cunoștea aceste apucături care o dezgustau. Numai ambiție, numai dorința de a parveni. Iată tot ce e sufletul lui, se gândea. Considerațiile de ordin superior, dragostea de cultură, religia, toate astea nu sunt decât arme pentru a parveni. După privirile pe care Alexei Alexandrovici le arunca asupra tribunei doamnelor, deși se uita tocmai în partea Anei, el nu și cunoștea soția în marea aceea de muselină, Panglici, pene, umbrele și flori, ea înțelese că bărbatul său o căuta, dar din adins se prefăcu că nu-l vede. Alexei Alexandrovici, îl strigă contesa Betsy, pe seamne nu-ți găsești soția, e aici. Karenin zâmbi rece ca de obicei. Aici e atâta strălucire că mi-a luat ochii, zise el și se urcă la tribună. Zâmbi soției cum trebuie să zâmbească un bărbat când își revede nevasta de care avea se despărțise. Salută pe contesă și pe alți cunoscuți, purtându-se cu fiecare cum se cuvenea, adică glumind cu doamnele și schimbând câteva cuvinte de politețe cu bărbații. Jos lângă tribună, stătea un general adjutant, vestit prin inteligența și prin erudiția lui, stimat de Alexei Alexandrovici, care intră în vorbă cu dânsul. Era o pauză între curse, de aceea nimic nu împiedica discuția. Generalul adjutant condamna alergările, care le apăra. Ana îi asculta glasul subțire, măsurat, fără să scape un cuvânt. Fiecare vorbă îi părea falsă și îi zgâria dureros urechea. Când început cursa de obstacole pe distanța de patru verste, Ana s-a plecă înainte și, fără să-și mai ia ochii de la l îl văzut cum se apropie de cal și încalecă. Auza în același timp glasul nesuferit al bărbatului său, care vorbea înainte. O chinuia spaima pentru Vronski, dar o tortura și mai cumplit sunetul subțire al vocii soțului, cu intonațiile cunoscute și care parcă nu mai avea de gând să se oprească niciodată. Sunt o femeie rea, o femeie pierdută, se gândea Ana, dar nu-mi place să mint, nu suport minciuna, iar hrana lui e minciuna. Știe tot, vede tot. Ce simte oare când vorbește așa de liniștit? Dacă ar fi încercat să mă omoare pe mine sau pe Vronski, l-aș fi respectat. Dar nu, el are nevoie numai de minciună și de bună cuvință. Își zicea ea, fără să se gândească ce anume ar fi vrut de la soț și cum ar fi dorit să-l vadă. Nu înțelegea nici faptul că, deosebita limbuție din ziua aceea lui Alexei Alexandrovici, care o scotea pe ea din fire, era tocmai expresia unei îngrijorări și a unei neliniști lăuntrice. După cum un copil care s-a lovit sare și-și pune în mișcare mușchii pentru a-și potoli durerea, tot așa Alexei Alexandrovici avea nevoie de un exercițiu intelectual ca să-și alunge gândurile stârnite în însul de prezența a Anei și a lui Vronski, al cărui nume el auza repetat mereu. Și după cum e firesc ca un copil să sară, tot așa de firesc era pentru Alexei Alexandrovici să vorbească. Carenin spunea La o cursă de cavalerie, pericolul este o condiție indispensabilă. Dacă Anglia poate cita în istoria ei militară cele mai strălucite fapte de cavalerie, asta se datorește numai faptului că în decursul istoriei a dezvoltat vigoarea animalelor și a oamenilor. După părerea mea, sportul are o mare importanță, dar, ca de obicei, noi nu vedem decât latura superficială. Nu e deloc superficial, zise contesa adversca ea. Se spune că un ofițer și-a rupt două coaste. Alexei Alexandrovici zâmbi cu surâsul său care nu spunea nimic, ci îi descoperea numai dinții. Să admitem, contesă, adăugă Karenin, că nu e ceva superficial, ci adânc, dar nu e vorba despre asta. Și Karenin se întoarse din nou către general cu care se întreținea în mod serios. Să nu uitați că alergă militari, deci oameni care și-au ales singuri această carieră, și trebuie să recunoașteți că în orice profesie există și reversul medaliei Asta face de-a dreptul parte din îndatoririle unui militar Sportul hidos al luptei cu pumnii sau al toreadorilor spanioli este un semn de barbarie În timp ce sportul specializat, din potrivă, un semn de progres Nu, n-am să mai vin altă dată, zise condesa Betsy Trec prin emoții prea mari, nu e așa, Ana? Îți dă emoții? Însă nu poți să să-ți iei ochii de la cursă Adăuga altă doamnă Dacă aș fi fost romană N-aș fi scăpat niciun spectacol de circ Ana nu spunea nimic Și privea spre același punct Fără să-și ia de la ochi Tocmai atunci trecu prin tribună Un general înalt întrerupându și vorba Alexei Alexandrovici se ridică grăbit Dar demn și se înclină adânc În fața militarului care trecea Dumneavoastră nu alergați? glumii generalului. cursa mea e mai grea!» răspunse respectuos Alexei Alexandrovici. Cu toate că răspunsul nu însemna nimic, militarul a avut aerul de a fi auzit cuvântul de duh al unui om inteligent și de a fi înțeles perfect la pont de la sos, hazul glumei. «Sunt două tabere!» urma Alexei Alexandrovici. «Actorii și spectatorii!» Înclinarea pentru astfel de spectacole Arată cel mai bine nivelul scăzut al spectatorilor. Sunt de acord. Dar. Contesă, un pariu. S-a auzit de jos glasul lui Stepan Arcadici, adresându-se lui Betsi. Pe cine pontați? Ana și cu mine, pe prințul cu Zovlev, răspunse Betsi. Eu pe Vronski, pe opereche de mânuși, Mă prind. Ce frumos e, nu-i așa? Alexei Alexandrovici, cu cât timp se vorbi lângă dânsul. Apoi începu iarăși. Nu te-o că jocurile bărbătești? În clipa aceea se dădu startul. Toate discuțiile se întrerupseră. Alexei Alexandrovici tăcu și el. Tot se ridicară cu privirile îndreptate spre gârlă. Pe care lin nu-l interesau alergările. De aceea nici nu se uită la concurenți. Ci distrat început să-și poarte ochii obosiți asupra spectatorilor. Privirea ei se opri la Ana. Aceasta avea fața palidă și severă. Nu vedea probabil nimic și pe nimeni, afară de un singur om. Mâna ei strângea convulsiv vantaiul. Parcă nici nu răsufla. Alexei Alexandrovici o privi și-și întoarse repede capul, uitându-se la fețele altora. Da, și doamna asta și celelalte, toate sunt foarte emoționate. E firesc, gândi el. Nu voia să se uite la Ana, dar privirea era atrasă fără voie spre dânsa. Îi privi din nou fața, silindu-se să nu citească pe ea ceea ce era atât de limpede de întipărit, însă împotriva voinței sale, descoperea cu groază ceea ce nu voia să afle. Cea dinticăderea ticăderea lui Kuzovlev la gârlă, îi mișcă pe toți. Alexei Alexandrovici văzut clar pe fața palidă, dar triumfătoare a Anei, că acela la care se uita ea nu căzuse după ce Mahotin și Vronski săriră bariera cea mare, când ofițerul următor căzu în cap și se răni mortal, o rumoare de groază trecut prin tot publicul. Alexei Alexandrovici văzu că Ana nici măcar nu observase ce se întâmplase și că înțelegea cu greu ce se vorbea în jurului. Se uita la ea din ce în ce mai des și mai stăruitor. Deși absorbită cu totul de imaginea lui Vronski în galop, Ana simțit dintr-o parte privirea ochilor rece ai bărbatului său a supării își întoarce o clipă capul, se uită întrebător la el și, posomorându-se ușor, început să privească din nou. Ah, mi-e tot una! Părea i fi spus ea și după aceea nu se mai la dânsul. Alergările furane norocoase, Din șapte concurenți, mai bine de jumătate căzuseră sau se răniseră. Spre sfârșitul curselor, toată lumea era tulburată, cu atât mai mult, cu cât însuși țarul era nemulțumit. Capitolul 29 Toți și arăta cu tare dezaprobarea și repetau o frază spusă de cineva. Nu ne mai lipsește decât un circ cu lei. Toată lumea era îngrozită. De aceea când căzu Vronski și Ana scoase o exclamație puternică, nimeni nu văzu în aceasta ceva extraordinar. Dar după aceea, pe chipul ei se petrecu o schimbare care era de-a dreptul necuvincioasă. Pierdută cu totul, Ana a început să se zbată ca o pasăre în daț, Ba în să se ridice și să plece? Ba spune lui Betsi. Hai să mergem, hai! Betsi însă nu auzea. Vorbea, a plecat în jos cu un general care se apropia de ea. Alexei Alexandrovici se îndreptă spre Ana și intinse politicos brațul. Să plecăm, dacă vrei, spuse el în franțuzește. Dar Ana încerca să audă ceea ce spunea generalul și nu-l vedea pe bărbatul său. Se spune că și ăsta și-a rupt un picior. Povestea generalului. E prea mult. Fără să răspundă soțului său, Ana ridică binocul și le îndreptă în direcția unde căzuse Vronski. Dar locul era așa de departe și se îngrămădis atâta lumea acolo, încât nu se putea desluși nimic. Lăsă binoclul și dedu să plece. În aceeași clipă însă, veni un ofițer în goana calului și raportă ceva țarului. Ana se aplecă înainte, ascultând. Stiva! Stiva!" Își strigă fratele. Dar Stepan Arcadici nu auzi. Ana vreau iarăși să plece. Eți mai oferă odată brațul dacă vrei să pleci? Îi spuse Alexei Alexandrovici atingându-i mâna. Ea se retrase cu dezgust și răspunse fără să-l privească în față. Nu, nu, lasă-mă, mai rămân. Văzu că de la locul unde căzuse Vronski, un ofițer venea în fugă de acurmezișul pistei spre tribună. Beți făcu semn cu Batista. Călărețul scăpa setea fără, dar calul își rupsese spinarea, aceasta era știrea adusă de ofițer. Auzind-o, Ana se așeză repede și-și acoperi fața cu evantaiul. Alexei Alexandrovici o văzu plângând. Ana nu-și putea stăpâni nu numai lacrimile, ci nici hohotele de plâns care ridicau pieptul. El se așeză între ea și lume, dându-i timp să-și vină în fire. Îți ofer brațul la treia oară, zise el după câteva vreme. Ana îl privea, dar nu știa ce să răspundă. Contesa Betsy îi sărie în ajutor. Nu, Alexei Alexandrovici, eu am adus-o pe Ana și i-am făgăduit să o duc tot eu acasă, intervenia. Iertați-mă, contesă, răspunse Karenin cu un zâmbet curtenitor, privindu-o însă hotărât în ot. Văd însă că Ana nu e tocmai bine și doresc să plecăm împreună. Speriată, Ana întoarse capul, se ridică supusă și își puse mâna pe brațul soțului. Trimit pe cineva la el, aflu totul și-ți dau de știre. Eșopti pe Betsy. La ieșirea din tribună, care Karenin se întreținu ca întotdeauna cu cei întâlniți în cale, iar Ana trebuie să răspundă ca de obicei și să vorbească, dar parcă era pe altă lume. Mergea ca somn la brațul bărbatului său. E rănit, ori nu, o fi adevărat, va veni, ori nu, am să-l văd astăzi," se gândea Ana. Se așeză tăcută în cupeul lui Alexei Alexandrovici și rămase așa până când cupeul ieși din mulțimea trăsurilor. În ciuda celor ce văzuse, Karenin nu și îngăduia să se gândească la adevărata situație a soției sale. Văzuse numai manifestările exterioare. Văzuse că Ana se purtase necuvincios și credea că era dator să atragă atenția asupra acestei purtări. Îi venea însă foarte greu să nu-i spună mai mult. Deschise gura să arate că se purtase necuvincios, dar spuse fără voie cu totul altceva. Și totuși suntem cu toții atrași spre asemenea spectacole crude," începeu Alexei Alexandrovici. Observ, poftim, nu înțeleg." Răspunse Ana cu dispreț. Karenin se simți jignit și început să spună numai decât ceea ce voise. Trebuie să-ți atrag atenția asupra faptului că... începu el." Iată explicația." se gândia Ana și se înfioră. Trebuie să-ți atrag atenția asupra faptului că te-ai purtat necuvincios." adăug Alexei Alexandrovici în franzuzește. De ce m-am purtat necuvincios?" Întreba Ana cu glas tare, întorcând capul spre el și privindul l drept în ochi. Nu mai avea însă aerul vesel de mai înainte, sub care și-ascundea sentimentele, ci o înfățișare hotărâtă care nu masca destul spaima încercată. Nu uita că... urmă soțul arătându-i geamul deschis dinspre vizitiu. s se aplecă puțin și ridică geamul. Ce-ai găsit necuvincios?" repeta Ana de aceea pe care nu ți-ai putut ascunde la căderea unuia dintre călăreți. Așteptă ca ea să-l contrazică, dar Ana tăcea, privind înaintea ei. Te-am mai rugat să te porți în societate în așa fel, încât gurile rele să nu poată spune ceva pe socoteala dumitale. Era o vreme când vorbeam despre relațiile noastre sufletești. Acum nu mai vorbesc despre ele, ci numai de relațiile de societate. Ai avut o purtare necuvincioasă și doresc ca aceasta să nu se mai repete. Ana nu auzea nici jumătate din cuvintele lui. Îi era teamă de dânsul și se gândea. O fi adevărat că Vronski nu pățise nimic? Oare despre dânsul s-a spus că e teafăr și carul și-a rupt spinarea? Când Karenin îi spăvi, Ana zâmbi numai cu o prefăcută ironie și nu răspuse nimic, fiindcă nici nu auzise ceea ce spusese. Alexei Alexandrovici începuse să vorbească cu autoritate, dar când își bădu bine seama de ce le spuse, Spaima prin care trecea Ana, îl cuprinse și pe el. Îi văzut zâmbetul și îl copleși o rătăcire ciudată. Râde de bănuirile mele. Are să-mi spună și acum ceea ce mi-a spus și data trecută, că aceste bănuieli sunt neîntemeiate și ridicole. Acum, când era amenințat să afle totul, Karenin nu dorea altceva decât ca Ana să-i răspundă ironic, așa cum făcuse odinioară, că bănuirile lui erau ridicole și neîntemeiate. Ceea ce știa era atât de groaznic, Încât părea dispusă să creadă orice Dar expresia feței sale înspăimântate și întunecate Nu mai făgăduia acum nici măcar o minciună Poate că mă înșel Zise Karenin În acest caz te rog să mă ierți Nu, nu te-ai înșelat deloc Răspunse Ana încet Aruncând o privire deznădăjduită asupra chipului său rece Nu te-ai înșelat Am fost disperată și nu pot să nu fiu te ascult pe dumneata și si mă gândesc la el. Îl iubesc. Sunt amanta lui. Nu te pot suferi. Îmi inspir numai teamă. Te urăsc. Fă cu mine ce vrei. Și si trântindu-se într-un colț al cupeului, Ana a început să plângă în hohote, acoperindu-și -si fața cu mâinile. Alexei Alexandrovici nu se mișcă și si nici nu-și schimbă căutătura dreapta a ochilor. Fața lui însă căpătă deodată solemnă la încremenirea morții. Expresia aceasta nu se schimbă tot timpul drumului până la vilă. Apropiindu-se de casă, Karenin își întorse fața spre Ana cu aceeași expresie. Așa, cere însă respectarea condițiilor exterioare de până cuvință, până când glasul ei tremura, până când voi lua măsuri pentru a-mi pune onoarea la adăpost și ți le voi comunica. Karenin coborâ cel din tâi și ajută Anei să se dea jos din trăsură. Îi strânse în tăcere mâna față de servitori, se urcă în cupeu și plecă la Petersburg În urma lui veni un fecior de la contesa Betsy și i-a un bilet Am trimis la Alexei să mă informez asupra sănătății sale Îmi scrie că e afără, sănătos, dar deznădăjduit Va să zic că are să vină, se gândia Ana Ce bine am făcut că i-am spus totul se uită la ceas. Mai avea trei ore de așteptare. Amintirea, până în cele mai mici amănunte, a ultimei lor întâlniri, îi învăpăie sângele. Doamne, ce lumină e! E groaznic, dar îmi place să-i privesc fața. Îmi place lumina asta fantastică. Soțul? Ah, da, slavă Domnului că am sprăvit cu el. Capitolul 30 ca în toate localitățile unde se adună multă lume și în mica stațiune de ape minerale unde sosi familia Șerbațchi, se frămă ca de obicei acel fel de cristalizare a societății care atribuie fiecărui membru un loc anumit și neschimbat. După cum o particică de apă capătă la frig în mod determinat și invariabil cunoscută a forma unui cristal de nisoare, tot așa fiecare persoană nouă care sosea la băi își căpăta numai decât locul potrivit. Prințul Șerbațchi cu soția și fica, atât prin apartamentul pe care îl ocupau, cât și prin numele lor și prin cunoscuții regăsiți acolo, se situară numai decât la locul ce li se cuvenea. În anul acela se afla în stațiune o adevărată fiurstin, prințesă germană, din care pricină cristalizarea societății se săvârși și mai precipitat. Prințesa Șerbațchi dorea să-și prezinte negreșit fata prințesei germane, și îndeplinia acest ritual chiar de-a doua zi. Kitty făcu o reverență adâncă și grațioasă în rochia ei de vară, foarte simplă, adică foarte elegantă, adusă de la Paris. Prințesa îi spuse. Ne că bujorii se vor întoarce cât de curând pe obrăjurii aceștia drăguți. Și îndată familia Scherbatsky fu clasată ca făcând parte dintr-un anumit cerc din care nu se mai putea ieși făcut recunoștință cu familia unei lady engleze, cu o contesa germană și cu fiul său, rănit în ultimul război, cu un savant suedez și cu un monsieur Canu și sora sa. Dar societatea obișnuită a familiei Șerbațchi se alcătuie în chip firesc dintr-o doamnă din Moscova, Maria Evgenievna Ritzceva, cu fica sa, pe care Kitty nu simpatiza, fiindcă se îmbolnăvise de dragoste ca și dânsa. Și dintr-un colonel, tot din Moscova, pe care ea îl știa de mică, numai în uniformă și cu epoleți, și care aici, în civil, cu ochii săi mici și cu cravată colorată, era foarte ridicol și pe deasupra plictisitor, pentru că nu putea scăpa ușor de dânsul. Când de toate acestea se stat cu rigurozitate, Kitty se cu cuprinsă de o mare plictisală, mai ales că bătrânul prinț plecase la Carlsbad și ea rămăsese numai cu mai sa. Datorită unei trăsături deosebite a firisale. sale, ea a presupunea totdeauna, mai ales la necunoscuți, cele mai frumoase calități. Și acum, întrebându-se cine e cutare și cutare, ce fel de raporturi există între ei și ce fel de oameni sunt, Kitty și închipuia cu caracterele cele mai nobile și mai frumoase și căuta confirmări pentru observațiile sale. Una dintre persoanele care o interesau cel mai mult era o fată din Rusia care soțise în localitate împreună cu o doamnă bolnavă tot russoică, Madame Stal. Această doamnă facea parte din înalta societate, dar era atât de greu bolnavă, încât nici nu putea merge, și apărea în stațiune dusă într-un cărucior, și asta numai în rarele zile frumoase. Doamna Stal, după părerea prințesei, nu făcuse cunoștință cu niciun rus, nu atât din pricina bolii sale, cât din mândrie. Fata o îngrija pe Madame Stal. Și afara de aceasta se împrietenise, după cum observase Kitty, cu cei graf bolnavi, destul de mulți acolo, și îngrija și pe dâns și în chipul cel mai firesc. Kitty înțelese că fata aceasta nu era rudă cu doamna Stahl, însă nici o infirmieră plătită. Madame Stahl îi spunea Varenca, iar ceilalți Mademoiselle Varenca. Pe lângă faptul că o interesau raporturile dintre această fată și Madame Stahl, precum și raporturile ei cu celelalte persoane necunoscute, Kitty, după cum se întâmplă adesea, avea o deosebită simpatie pentru Mademoiselle Varenca și simțea din privirile pe care le schimbau între ele că și ea îi place. Mademoiselle Varenca, deși tânără, părea lipsită de tinerețe. Puteai să-i dai și 19 și 30 de ani. Dacă îi cercetai trăsăturile feței, cu toate paloarea bolnavicioasă a obrajilor, era mai degrabă frumoasă decât urâtă. Ar fi fost chiar bine făcută dacă n-ar fi avut trupul prea uscat și capul disproporționat față de statura sa mijlocie. Nu era atrăgătoare pentru bărbați. Aducea cu o floare frumoasă, încă plină de petale, dar ofilită, fără parfum. În afară de aceasta, nu putea să placă bărbaților și fiindcă îi lipsea tocmai ceea ce-i prisosea lui Kitty. Focul stăpânit al vieții și conștiința frumuseții sale. Varenca apărea totdeauna absorbită de ceva atât de important că în afara acelui lucru nu mai putea interesa nimic. Kitty se simțea atrasă de fata asta, tocmai prin contrastul dintre ea și Varenca. Simțea că va găsi la dânsa, în felul său de a trăi, pilda de viață pe care o căuta ea cu atâta chin. Acel interes pentru viață, o viață demnă, în afara raportilor mondene dintre o fată și bărbați, care lui Kitty i apăreau dezgustătoare, întocmai ca la un târg de mărfuri care și-așteaptă cumpărătorii. Cu cât își observa mai mult prietena necunoscută, cu atât Kitty se convingea mai adânc că fata aceasta era tocmai ființa desăvârșită pe care și-o închipuise și dorea să o cunoască. Cele două fete se întâlneau de câteva ori pe zi. La fiecare întâlnire, ochii lui Kitty îi spuneau Cine ești?" nu e așa că ești ființa aceea fermecătoare pe care mi-o închipui eu? Însă, pentru numele lui Dumnezeu, să nu crezi că vreau să-ți impun persoana mea. Adăuga privirea ei. Eu te admir numai și te iubesc. Și eu te iubesc și dumneata ești drăguță, foarte drăguță. dar și bine încă și mai mult dacă aș avea timp. Răspundea privirea necunoscutei. Într-adevăr, Kitty își dădea seama că fata era mereu ocupată. Însuțea acasă de la cură pe copiii unei familii de ruși sau aducea un pled pentru o bolnavă și o acoperea sau căuta să distreze pe un pacient arțăgos sau alegea și cumpăra cuiva prăjituri pentru cafeaua cu lapte. Curând după sosirea familiei Șcerbațchi, se mai vire la cura de ape minerale de dimineață două persoane care atraseră asupra lor atenția, nu tocmai binevoitoare a tuturor. Un bărbat foarte înalt și adus de spate, cu mâini enorme, care purta un par de ziu vechi și scurt, pe măsura altuia, cu ochii negri, naivi și în același timp înspemântători, și o femeie drăguță, dar cu fața cam ciupită de vărsat, îmbrăcată prost și fără gust. Descoperind că acești oameni erau ruși, Kitty începu să-și închipuie un roman înduieșător și impresionant în legătură cu viața lor. Dar când prințesa află din lista vizitatorilor că era vorba de Levin Nicolai și de Maria Nicolaevna, și povestii povesti lui Kitty ce om rău era acest Levin, toate visurile lui Kitty în legătură cu aceste două persoane se risipiră. Oamenii aceștia îi fură dintr-o dată antipatici, nu atât din pricina ce spuse de maică sa, ci fiindcă el era fratele lui Constantin. Acest Levin, cuticul lui, dădea mereu din cap, trezea acum în Kitty un fel de dezgust. I se părea că ochii lui mari, înspemântători, care urmăreau stăruitor, Exprima un sentiment de ură și de ironie. Și Kitty îl ocolea. Capitolul 31 Era o zi urâtă. Ploaia nu contenit toată dimineața. Polnavii cu umbrele se înghesuiră în galerii. Kitty se plimba cu mai căsa și cu colonelul din Moscova, care, bine dispus, făcea paradă din gota de tăietură europeană, cumpărată de gata de la Frankfurt mergeau pe o parte a galeriei căutând să le evite pe Levin, care se plimba pe partea cealaltă. Îmbrăcată într-o rochie de culoare închisă, purtând o pălărie neagră cu marginile lăsate în jos, Varenca se plimba de-a lungul galeriei cu o franțuzoică oarbă și ori de câte ori se întâlnea cu Kitty, schimba cu ea câte o privire prietenoasă. Mama, pot să intru în vorbă cu dânsa? Întrebă Kitty, care își urmări prietena necunoscută, și văzu că aceasta se apropia de izvor unde s-ar fi putut întâlni. Bine, dacă ți a atât de mult, dar mai întâi am să mă interesez cine e și am să intru eu în vorbă cu ea." răspunse maica sa. Ce ai găsit atât de deosebit la dânsa? Trebuie să fie o damă de companie. Dacă vrei, am să fac cunoștință cu Madame Stad. Am cunoscut-o pe cumnata sa." adăugă prințesa, ridicând cu mândrie capul. Kitty știa că prințesa se simțea jignită că Madame Stahl se ferea parcă s-o cunoască personal. Kitty nu stărui. Ce simpatică e!" zise Kitty uitându-se la Varenca, în timp ce aceasta întindea cei paharul. Uite ce simplă și drăguță e!" Excesele tale de admirație mă fac să râd!" îi răspunse prințesa. Nu, mai bine să ne întoarcem!" adăugă ea, observându-l pe Levin, care se apropia de ele, Împreună cu însoțitoarea lui și cu un doctor neamț Supărat, Levin discuta ceva cu glas tare Se întoarse ca să pornească înapoi Când auzirea deodată nu o discuție în gura mare Ci adevărate răcnete Levin care se enervase, țipa Medicul se aprinsese și el Vizitatorii se adunară în jurul lor Prințesa se depărtă grăbită cu Kitty Iar colonelul se amesteca în mulțime Ca să afle ce se întâmplase peste câteva minute, colonelul le-a din urmă. Ce-a fost acolo?" întrebă prințesa. E o rușine," spuse colonelul. Ferească Dumnezeu să te întâlnești cu rușii în străinătate." Domnul acela înalt s-a certat cu doctorul, i-a spus obraznicii, fiindcă nu l-ar fi îngrijit bine și a ridicat chiar bastonul asupra E o rușine." Ah, ce neplăcut lucru," încuvință prințesa. Și cum s-a sfârșit cearta. Noroc a intervenit aceea, cu pălăria ca o ciupercă. Mi se pare că e rusuaică," zise colonelul. Mademoiselle Varenca?" întrebă bucuroasă Kitty. Da, ea a avut prezența de spirit înaintea tuturor, l a luat pe domnul acela de brat și a plecat cu dânsul." Vezi, mamă?" spuse prințesei Kitty. Și te întrebai de ce o admir."